Дивися, щоб він тебе не почав ганяти. Ось він і почав, і пригнав мене сюди, де я і залишуся, ніколи так і не діставшись до суті цього усього. Хоча, можливо, до неї залишалося не далі, ніж до поверхні. Я вже майже підсвідомо відчув, Біль від того, що рука з ножем втислася біля того коріння, і він тер по ній, здираючи шкіру. Несподівано вістря ножа кудись провалилося, а я відчув, як мої легені тягнуть свіже нічне повітря. Воно подіяло, як допінг. Засмикавшись усім тілом, я таки просунувся вперед, і рука з ножем Вилізла на поверхню, а я все рухав нею, розширяючи отвір, і ще не вірив, що зможу врешті-решт надихатися досхочу. Уся подальша справа зайняла лише кілька хвилин. Та й лежати в такому положенні виявилося вкрай незручно. Поступово розширивши дірку, я видерся нагору. Так я й сидів, опустивши ноги в яму, дихав свіжим нічним мороком, і дивився на неї, відчуваючи при цьому божевільний кайф. А потім зірка сховалася за хмари. Це був сигнал, що час підводитися. Навколо тиша. Я стояв у самій сорочці, весь мокрий, у землі з ніг до голови, відчуваючи слабкість у ногах. І розумів, що зараз немає іншого шляху, як назад, туди, де залишився рюкзак, куртка та фляга, майже порожня Від думки про це вже не охоплював жах, адже щойно мені довелося вилізти з гіршого Я тільки усвідомлював, що потрібно бути якомога обережнішим А нічний холод вже огортав під сорочкою тіло Витягнувши з кишені пістолет, я навпомацьки виліз з кущів та обігнув рік хати. Просто переді мною чорнів отвір дверей. Я увімкнув ліхтар. Усередині нікого. Ляда погреба була засипана землею, як і до мого приходу. Поряд на витоптаному будь-яку стояв рюкзак. Звісно, не мій. Я глянув угору. А що там? Якби він спав на горищі, для чого б залишав рюкзак тут, мав би забрати з собою? Я заходив дуже тихо. Якщо він не прокинувся від світла, то спить і зараз, адже згори, відтоді як я увійшов, не долинуло жодного звуку. Драбини більше не було. Мені важко уявлялося, як здоровезна туша Губіна може видріпатися туди без нічого або просто по патику, якщо мені це вдавалося нелегко. Застромивши пістолета за пояс, я взяв ліхтару зуби і, підскочивши, схопився за край отвору та підтягся на руках. На горищі не ночував ніхто. Я спустився і, швидко розгорнувши землю, відчинив погріб з подивом зауваживши, що тепер уже його, як такого, майже не існувало. Практично весь він був засипаний землею. Я міг, спершись руками на краї утвору, поставити ногу просто на купу землі, що й довелося зробити. Внизу, під стіною, в єдиному місці, де ще проглядалася підлога погреба, лежали мій рюкзак, куртка зі светром і фляга. Прожогом пірнувши туди, я схопив усе це, потім виліз на гору, зачинив ляду. Скинув мокру брудну сорочку та штани, вдяг запасний одяг, подякувавши собі за обачність, А коли повитрушував щобід землю та перевзувся у чисті шкарпетки, взагалі відчув себе людиною. Чужий рюкзак стояв поряд з розкопаним входом у погріб. Чому він його залишив? Відповідь напрошувалася однозначно. Збирався повернутися найближчим часом. Навіщо? Розібратися зі мною? Тоді чому не зробив цього відразу? Здогадуватися про причини можна було довго. У будь-якому разі він повернеться. І я мав зникнути звідси ще до цього. Першої миті мені схотілося піти відразу, але що я робитиму там, у нічній тайзі, сам, змучений, не знаючи дороги. Насамперед я мав відпочити переспати хоча б кілька годин і вирушити вже за ведна Тоді за компасом легше буде визначити напрямок і дістатися до Полхова. Інтуїція підказувала, що зараз він не повернеться. Я розв'язав рюкзак. Взагалі це був не рюкзак, а просто невеличкий саморобний заплічний мішок зі шлейками. Там лежав загорнутий в газету хліб, металева банка консервів, загорнуті у целофан сірники, накидка від дощу і найголовніше – літрова пляшка з якоюсь рідиною. Ліхтар майже не світив, і роздивитись, що це, було неможливо. Розкоркувавши пляшку, я зрозумів, що це квас. Пляшка виявилася надпитою, тому, зогидою обмивши її тим самим квасом, я нарешті напився. А потім ним же і сполуснув обличчя і витерся рукавом. Довелося засипати землею ляду погреба, щоб все виглядало, як і раніше. Після цього я зібрав його мішок і поклав так, як належить. Узяв світь, і видряпався на горище, сподіваючись перебути до ранку. Тут виявилося трохи затишніше, а мисливський досвід зіслужив мені добру службу. Я виколупав зі свого рюкзачка те, що лежало на самому дні, спальник, пошитий з двох старих курток на пухівці. Звичайно теплий, він згортався практично у кулак. Іноді я відважувався ночувати в ньому просто небо навіть у листопаді на пізніх качених перельотах. Зручно розташувавшись, я заліз у спальник і заплющив очі. Рюкзак був поруч, пістолет у зениковій кубурі, яку я знову прилаштував під пахвою. З мученим тілом швидко розливалася млявість. Я згадав про мішок, який стояв унизу. Чому ж все-таки він залишив його? Дуже поспішав, хотів іти налегко, щоб нічого не заважало. Але що такий мішечок для губіна? Він і не почує його на спині. Тоді що? Вийшов кудись недалеко, щоб зараз і повернутися? Можливо. А там щось сталося.